Hola, molt bon dia. Després dels ruixats de diumenge a la tarda, doncs hem començat aquesta setmana amb el cel ben serè, ben ras, bona visibilitat i temperatures bastant més baixes. Repassem algunes mínimes. Gairebé ha glaçat, per exemple, a grau roig a 2.100 metres, un grau positiu. 7 de mínima a més Sant Julià de Lòria, 8 a la Seat d'Urgell i 10 graus a la ciutat de Lleida. Un dia avui bastant tranquil, almenys fins al migdia parlarem de molt de sol. Atenció per al vent, vent del nord, que ja bufa, bufarà amb certa energia durant tota la jornada cap als cims del Pirineu on s'hi acumularan algunes nuvolades. També de forma independent, aquesta tarda, parlar d'algunes nuvolades actives cap al prepirineu, que diuen Bou Mort, podríem deixar algun ruixat i temperatures màximes avui un palet més baixes que ahir. Esperem, per exemple, a 26 graus de màxima Lleida, 22 a la Sà d'Urgell o 20 graus a Puigcerdà.